بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اطلح المؤمنون یقیناً کامی عبدی مؤمنان اللذین آغکسان هم فی صلاتهم چیدوی فقلو منزنو کی خاشعون اجزی کون کی دی والذین آغکسان هم چیدوی عن اللغوی دیپق دی پا پای دی سیزون مخ پر زوی والذینا او آکسان هم چی دویل زکاته زکالرفائل ورکون کی دی والذینا او آکسان هم چی دویل פרוजे हिंदखलो عورتونو حافظن شاتن کون کی دی الله مگر الله زوااج هم په خپلو بيبيیان وبانې او ما ملکهت مان همم یا ا هغه وزي چې مالکاندي خل لا سونه ددوي په ان همم په یقی ني غیرره ملومینا نهدي ملامت کړي شوي فبتغا په چا چېولټو ورا اغاکه سواد دینا په اولاائکن هم اللهود دوی د حدنا چیرې دونکو دی, چیر دی والذینا او ااکسان هم چې دوی له اماناته گهیم د امانتونو او خپل لرا وا عہدېم او لوځون او خپل لرا راعون له حد کوونکی دی والذینا او ااکسان هم چې دوی علا صلواتېم او منزون او خپل بنده ی حافظون دی ساتنه اولائک هم الوارسون تغا کسان دوی حقداران دی اللذین آکسان یرسون الفردوسا چه حقدار بشید جنت پردوس چه اقل جنت پردوس هم دوی بردی ها پاغی کی خالدو نام شبوی ولقد و یقینا خلقن الانسان پیدا کرده منگا انسان لرا من صلالتن ده چانکڑی شوی من تینن ده خٹینا چان شوی خواهر ده خٹینا سم بیا جعلنا ہو جوڑا کڑمونگا ده انسان لارا نطفة نطفة پی قرار مکینن فزاید قرار مضبوط کی سم جعلنا ہو بیا اوگردو ممدل را نطفة نطفة ده اوبوساس کے پی قرار مکینن پزای دې پاتې کېدو مزبوط کې چې مور راهم دي بچدانې ثم بیا خلقنا النطفه پیدا کړم موږ دې نو په لاره شکل هوم ورکړو نو په لاره علاقاتن دې ټوکړې دې ویني سخت وینا فخلقنا العلا متا بیا شکل موږ کړه ټوکړې دې ویني لاره مزغتان پټې دو وخت د وخت په شکل فخلقنا المزغتا وس اوګردو جو پیدا مو کومزغا پټې دړو کوالا خلقنا المزغتا نو اوګردو مونګه جوړکو مونګه اګ پټې د وکی اډو والا ای زامن مزغتا ای زامن اګ وکی ټوکړې په کې پې پیدا کی فکثونا بیا واغو استلم مونګه العظام اډو کوتا لحمنا وکا بار پی غراغا سم انشانا ہو بیا پیدا کرو منگا دی انسان لارا خلقا په پیدایش آخر بل سرا فتبارک اللہ پس برکت اجور کون کے دی اللہ فاقا احسن الخالقین که خیستا د شکل جڑون نه دی خیستا پیدا کون کې دی خیستا شکل ور کون کے دی سم بیا انکم یقین انتاسو بعد ذالکا روست ددین لمیتونا خامخا با ملکی گئی ددین روست و تاسو خامخا ملکی گئی سم بیاینکم یقینا تاسو یوم القیامت پورز قیامت کی با تو باعتونا دوبار جندی کی گئی جندی کول شی ولقد او یقینا خلقنا پیدا کڑی دیمونگا فوقکم تاسو استاسونا او چت استاسونا سبا اولاری مراد که اسمانو نا دی وما کننا او نیو منگا عنی الخلق دیفت المخلوقنا غاتلینا خبر وانزلنا من السمایی اوراورا ولی دی منگا دی طرف دی اسماننا ماان او با بیتادرین پا اندازی سرا فا اسکنناو پی الحردی نو با دی کو او چلو دی فاتيكو فاسكناهو نو په لازې پس مګه کې وا ان علی ذهابن او یقینا مونګه په او چولو په بوتلو به دی او بولر لقدیرن قامخ قدرتلرن کی او چوبو چې کوم لري ک فأنشأنا لكم لو پیدال متاسلرا به پدی او بسر جناتن باغونا من نخیلن د قجرود و آنا بین او ده انگورو لکوم ستاسو دفارتی ها پاغی کی پواکهو پا کسی رتن میوی تیری دی و من ها تا کلن او بازی داغی نتاسو خرائی اللہ وی و شجرتن او پیدا کردن منگا ہونا تا خروجو چراو زیمن تور سینا دا غر خیستانا اغت تور غر تاینا تا چه پڑکی تم با تو ده بیتوھنی راټو کويش نه کوي تیل او صبغ او ترکاری د پاد خوراکوونکو صبغ په خړه ترکاری وا ان لکم او یقینا تعصو رب الانعام پر سارو کې بچار پیا نو کې لا عبارتن خام خایبرت دین سیحدې نسقيكم اسقومم پتا سو باندې مما د اغنکی بوتونها کې په کھیټو د اغې کې دی وَلَكُم مَالٌ سَاسُلَارَا كِيها پاغي کې مَنا پيو پاي دي ډېرې کثیراتون ډېر ډېر پاي دي ساسولارا وَمِنها اُدې بازي راغينا تاكلون تاسو خړې حلال مال خړې دلالي کوي وَعَلَيْها او پدغ سر وباندی وَعَلَل قُل کې او پکشتو وباندی توخملون سورا ولي شيتا سو سوارلي کوي وَلَقَد او يقينا ارسلنا لي د مونگا نوحال صلاة والسلام الى قومه قوم اخفلتا تقالف سغویل یا قومی زما قوم, قوم الله بندگی کوئی دی اللہ تعالی خاص ما لکم من الہ نشت تاسولر حقدار دار دی بندگئی غیروه سواد اغنا بندگئی حقدار الله اللہ دی افلا تتقون ایا پسولی نویرے گئی تاسو ف கால மله உள்ளنا پسؤ غټنو அ هغه கسانو چې க رووجப்ப பري கோ منقوممي இது قومم د نو سلامنا ما هذا چېன்ன دا سړே இல்லா بشر மகر بند د مثللوکو مست பشان تا சிங்க பேغம் مستستاازدي انسان யريد வாړ د ய பظله چه غروال حاصل کلی پتاسو بانده ولو شا الله او که غختل رضاوی ده الله تعالی لانزل ملائکتا خامخانہ زلکڑی بئی وی ملائکو لرا دنیا تاکا ملائک را لکھلی وی آن پیغمبران ما سمینا ندی اوریدلی مونگا فی حادا دا خبری پی آبائن الاولین فمشاران و مخکنو زمونکی ان هو دی دا இல்லله راجرورون مګري چړی دی بهی پهندبانې جنتون لېونطوروب دی پریانډ پهته رڅونو انتظار کوي تاسو بیی پهباره دځ کې حتى حین تر یو وقت پورې مړګشي خ مشي قاللووهې سلات وسلام ر رب ربه زما اون سررونی مد دووړې زما مدد را کې ماذا دماکس زبون پدی سبب چدوی مات درو جن وای ز درو جن کلم فاو حینا نو وحی کلمونگا الیه دتا انیسنایل پول کا چ جوړو کشتای بیایون نا مخام مخامخ دستر و ز مونگا و وحینا و وحی ز مون سرا فایزا جا پس کله کی راشی امرنا حکم د عذاب ز مونگا و فارت تنور او او خودکی گی تنو دی او بو او بو پا کیا روخیجی پس لوگ پیا نو ورنن باسا پکشتائی کی یعنی کینو پکشتائی کی من کلن زوجی نسنائی نی بی هر قسم حیوان چوڑی دو سیزا نرو مادا و احلک او احلق پل منون کستا الا مگر ما سوا من سبق دیاغا چانا چه مخیشی ویدا علیه فاغا بانده قوو پیصله د عذاب من هندو دو نه چا چابانې پ سره داعذاب شوي دغ م کوه واللا په خا او م کوه خبرې ما سره الذي نه پهباره د خلکو کې ظلم و چې ظالماندي ظلمې ک دی, دی ان نه هم چېقی مغقون غر کولی کېږي غر کولی شیر پ تو ته کله چې بربر شي تو مما کا او سو تستا سردی علال پلکی پر کشتائی بانده فقو للحمدللہ نو آیا استایند خدای توب دا اللہ لرہ فقو للحمدللہ نو آیا الحمدللہ دی دشمن تباشو استایند خدای توب خاص اللہ لرہ دا اللذی اغزاب دے نجانا چی نجات را کردے بچکڑیو منگا من القوم الظالمین قوم ظالمانو نا منګه بچړل وکولا یا رب یا رب انزلني را کوز کړي مالارا منزلن زايده کوزي درو تا مباركن چه برکت والا دي وانت خير المنزلين او تو غرهيده کوزون کو نا را کته کوون کو نا ان في ذالک یقینا پديگی لا آیات خامخه عبرتنا دی نخبی و كُنَّا لَمُبْتَلِينَ او یقین موங்க امتحان کوونکیو ச بیا انشاننا پیدا کړړ موங்க من بعد روسته ددویناقررنن آخرین پڑ بل نُورِ نوோ خل نور خلنگ में پیدا ک نو پیدای में پیدا ک پارسلنا پسوولېگ موங்க پېیم پاغی کې رسولاًی رسول پغمبر موولگ من هم دغوی ن خبره ان یعبدو الله حی بندگی خاص کوی الله تعالی لرا مالکم نشتا تاسو لرا مین الہ حقدار دے بندگی غیره سواد اغنا اللہ نوا سوا افلا تتقون آیا پس نہ بچی گئی تاسو دے شرک نہ ولی شرک نہ بچی غولین یری گئی وقال الملؤ او غتان موتبر من قومه دے قوم دے اغن دے الذین کفرو کسانو او کسانو چه کفری کڑیو و کذبو او درو جنی گنلو بیلی خائل آخرت ملاقات آخرت و او هون او بدمستکڑیو دیل رمونگا یعنی مالدار کڑیو فی الحیات دنیا پا جند دنیاوی کی ما حاضا چه ندیدان الا بشرن اگر بندده ده ملوکم پهشانو ستاسو هرر هر پیغمبر سره چې دشمنی شوي و پهدي خبره چې ته بندې منک لا یا <تصفح> پلو مما تا کوونه من خوراک کوي دا هغې نه چې تاسوخور را کوي د غې نه و یا شربو مماتهشرون اواس کااک کوي د غ نه چې تاسو سکل کوي تاسو غونې کی کېواله ان ااطاتوم او که تاسو تعداری اوکړه بشاررم د یو بندا مِس لَكُمْ جِسْتَاسُ پَشَانتِ دِي إِنَّكُمْ يَقِينًا تَصُوبَ إِذَنْ پَدَغَ وَخِ لَقَاصِرُونَ تَاوَان وَالَاي تَاوَانِيَان بَيَ أَيَذُكُمْ أَيَوَاذَ كَوِيدِ تَاصُ سَرَا لَوْ سَكِي تَاصُ سَرَا إِنَّكُمْ جِ يَقِينًا تَاصُ إِذَا مِتُّم كَلَ جِمْلَشَاي تَاصُ وَكُنْتُمْ أَوْ شَيْ تَاصُ تُرَابًا خَاوِرِ وَإِذَامًا أَوْ أُدُكِي إِلَكَ بَذُنَ مَرَسَشِي خَرَابِشِي انکم یقینن تاسو به مخرجو نارو استلې کېږي رې دوی هم جند پارا حے ها تا حے ها تا لره دا لره افسوس دې افسوس دې لمہ تو ادون چې تاسو سره یو وعده کړه کولي شي کوم چې تاسو سره وعده کیږي دا خبره باندې افسوس چې پاز دې مرګ ګوره بیا ندیدا الا حیات ان دنیا مگر جون زمون بی دنیا دے دنیاوی زندگی دا نہ مو ته ملکی گو باسی مون نا ور نحیا پیدا کی گو باسی سمڑ کیو سپیدا کی گو وا ما نف نو مون نیو بے ما بے ما او سینا دوبارہ شوی دوبارہ زندگی نشته این هو ن دا صڑے پیغمبر الا رجل مگر یو صڑے دے افترا علی जो कड़ी दीपा अल्लाह ताला बंदे कबींदर व मा नहनु अल न्युमुगद लरा लहू दलरा बे मोमिनीन ईमान लरुन के पदम ईमान लरऊ कालव ये दपय गंबर रब्बिय रब्ब जमा उनसुरनी मदद उकड़े जमा बे मा कजबुनी पदिवज चद्वई मात दरो जन वईजई दरो जन क्रम कालव अलल्ला पाक अम्मा روستد لګ وخت نه روستد لګ وخت لا يصبحن نادمين خامخاشي به دوی او بگرځي خپل معنا لږ سات پاس اما قليل لګ وخت پاس او بگرځي دوی نادمين خپل معنا باخذتهم الصيحه پسوني او دوی لره چغي hebat نا کې ناشنا आवाज بالحق بازار سرا حق ازار پنا اګر ز م دو ل غص ت شووي بوس د غسانان زري سرري پهبل للقومظالمين قد ق ظمانو ل ச بیاان شاننا پیدا کړ முங்க م بعده روسته دنا குروன் பேړை آخرين کړې ما تص போமி او نه وړاندې کېږي هیکو مته اجله د خپل نیټ نه وما یست اخیرون او نه روسته کېږي کومهنیټه چې داغ به په ماهټیمرسشي سوم مارلنا بیا وړ ګلمونګه او سلهنا ررسه خپل تا پره پر ل پسسې یو بلپې لما هر کله چا جا راغئ مت یو او م رسولو رسول د غویدو دد یعنی دعوی پیغمبر پاکوی کی براغا قذبوه دروجن ویل اغتا دروجن لکراغا لرا فا اطبعنا بعضاهم پس حلاک کل المنگ بازی بازم روستا دے بعضونا وجعلناهم اوگردو المنگ دوی لرا احادیث قسی دے ابرت پلانگی قوم و پلانگی قوم انو السلام قوم و دی سلام دا دے ابرت دا الله قسی اللہ مفرر فَبُوْدَ لِلْقَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنَوْنِ بس حلاکت دیاغا قوم لراچی ایمان لري ایمان نروری ثم بیا ارسلنا اولیگا مونگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و خاغو رور دیاغا خارون علیہ السلام و السلام بے آیاتنا پخلو موجزو سرا پخلو ایتنو سرا و سلطان مدین او پدلیل اخکار سرا الى وامالهږو د هغې موته بارانو ته غټانو د قوونته د هغه د قوم غټانوسه په تکبرو نو لوي وکړ دووي وکانو او دویمنعاینقوم زه ورځانو چت ګړون کې په قالو په اوویل دوی مننو ا ایا ایار راړو مونګه ل بشر راې په دوه بندګو په دو زمان پشان بندگان دی ایمان دادو و قوم هما او قوم لا دی دوارو لنام لرعابدون عبادت قوون یعنی زمان محتاج دی زمان آجیز دی فکذبوهما پس دوی درو جن کلل آغوی دادو درو جن کلل فکانو پس شل دا خلق من المحلکین ده هلاک کری شونا ولقدو یقینا آتینا ورکرو موسیل کتابا موسیل صلی اللہ علیہ وسلم تا کتاب طورات لعلہم دا دید پارش دوی احتدن ہدایت مومی قسم اللہ رشید و جعلن ابن او گرزولی دی مونگا سوی دی مریم علیہ السلی و امہو آیتا او مور دیاغلر نخا و آوائناهما او زیور کرو مونگ دی دوارو لرا الہ یا سر بیس مکیتا حاصل ناقص مکا ذات قرارین چې د ارام ځای او پاتې کې دو ځایو و معینن او اوگو چینادارو او پکی او خسته خوریو یا ایها الرسل ویل منګادوئتا ای رسولانو او پیغمبرانو کلو قریمن الطیبات د حلال سی زنون پاک سی زنا وعملوا صالحاً او عملون اکووی نیکو اینی یقیناً زو بما تعملون علیمون فاغا عملون چه تاسوی کووی پوهیم اللہوی زب پوین استاسو پاعمل و این ها دیه او یقیناً دا امتو کم دین استاسو دے امتاً واحد دین یو دل استاسو دا دل یو معنی دین استاسو کولو یو دین دے پاقیده کی وانا ربو اوزوستاس ور رب یما فتتقون نو یریغ زمانہ پتقطعو امرهم ټوکړې ټوکړې کله دوی دین خپل بینهم خپل مېسې خپل قرانې کې دین د الله تاس نس کلا زوبران ټوکړې ټوکړې کل حزب هر یو ډلا به مال لدېم دین چې دوی سره دی به رهونه وشالېګي کم قانون پروگرام د دوی سر ده هغه باندې خوشاله دي فوزرهم پرېږد دوی لراتو پیغمراتین په دوی کې پمستې دوی کې حتاهین تر یو وخت پوره آیا حسبونا آیا دوی انماشی یقینال نو مدهم به حاغ چ مون زیاتو دوی لرا نو مدهم زیاتو دوی لرا من مالن مالونا و او زامن دل این زیادہ کم مالن زیادہ نصار اولا هم دا زر بدل ورکو دی لرا مونگا فیل خ... خیراتی دا نیک عملونو دا وجینا بل لا یشعرون بلکه دی نا پوئی دادا دا خلق گمان کئی چه مم دی تا زیادہو مالو بچید او زور بدل ورکو دوی درره پ خیررات کومنی کممه د داېلهښ نه بلله یشونې پوږ نه نه الذي نه یقینا کسان غ چې دوی من خشیتې ریم د وجهې د وې د ر خپل نه مشکفون مینه کوونکې دی الله سره یېږې د ال لا نه په چله نه یره کوئ والناوا کسان هم چې دوی د ب خپل باندې یومنون ایمان را وړي ایمان لري والنا اوکسان اوم چې دويل بره ب د ق الله شر کوون شیک نه جوړي شیک نه کوي شیک نه کوي والنا کاسان یتونونه چې ورکي معتهغ چې ورکوي وکولوبهم وجل او زړونه دوې بره کوون کې دریدون کېدي ان همم چې یقی ني اقبال را طرف داراج اون ورګر زیوا ولاي کدا کسان یوساريونا بالخيرات مند کيفنه کارونو تا تلوار کې جلدي کې یوساري نو تلوار کې ورزغلي مندي وي او نیکو کارونو تا وهم لاها سابقون او دوی اغه ته دی یو بل نو وړاندي کیږي سابقون یو بل نو وړاندي کیږي ولا نكلکو او تکلیف نو ورکو مونږ هیڅ نپتا الا وسعه مگر په قدر دې وڅ دې هغه د هغه د طاقت مطابق ولدينا او زمونږ سره کتابن کتاب دې ينتقو بالحق چې گویا به شي خبرې به کوي په حق ویلو سره حق ووي او هم لا یظلموا فدي بالظلم نشي کړي عمل نام مونږ سره دا بل قلوبهم بلکې زړه د دې پیر غمره و غفلت کی دی و مستعی بیوشی کی من حذا تدی دی, دی کتابنا ولهم او دوی لرا آمال و نور عملونا دی من دون ذالکا سواز دغی عملونا غم چی دوی لحا عاملون اغی لرا کون کی دی همیشا حتی تراغی پوری ازا اخذنا هر کلچونی سومنگا مترفی هم بد مست مالدار مست خلقونی سومنگا بالعذابی پا عذاب سرا اذا هم یجعرون نو پا دغه پا داغا وقت بدوئی فریاد بکی یجعرون کلنجی گی بلکی سپیچ کلنج کلنج کلی فریادونا بشورو کی اللہ خورتوئی لا تجعر اليوم ما کلنجی گئی نن لا تجعر اليوم سلو کلنجی گئی این نکم تاسو من ناز زمونگ در طرفنا لا سرون هذا مدد نشيكي دليست تاسو قد کانت يقينانو آياتي آياتونا زما تو تلا لست لكي دلي عليكم بطاسو بانده آياتونا بطاسو لسته شو فا كنتم نو وي تاسو على آقابكم فا تندوق قلو تن کسون اولي دلی تب زماد آياتونا تاسو با پشا تخت دليم و کوم په کوتونم وي تاسو الله کوم په پودووپلو باندې تنېسون پر اړ اوړ دونکې شااب به موګردهول دله د دی نه مستک بریناېي ل کول کوون کې وایي تاسو د دی ند دی زه سامیرن قېسه گووي تاسو پرېخدو ساميرن کېسهخواان وي کېې غ بهم ولی د قران جاللہ دن بم پریخوا ایتونی جاللہ بم پریخوا نوری کسی باتاسی سامیرن قصفانی باتاسی کسی بم ویلی تحجرون تحجرون پریخودو پتاسو دلرا جاللہ کتاب بم پریخوا جاللہ ایتونی بم پریخوا نور کسی بم و پولی اذا پلان کیده او دا پلان کی اپا لم یددبر القولا سوچ نکی دوی پدی قران کی پدی خبرا ام جاہم بلکر آغل دیدویتا ما لم یعطی اغسیس چنور آغل آباؤهم مشرانو دیدوی الاولین مخکنو ام لم یاری کو آیا دوی نپی جنی رسولهم رسول اخفل فهم له منکرون نو دوی دی رسول اللہ را ناشنا گنون کی ام یقولونا آیا دوی وی بی ہی چی پتا بانده جنتن لیون توب دے په پیغمبر باندے پیغمبر کھو لیونے دے بل جاہم بالحق بلکہ راغ لیو دویتا حق سرا بلکہ راغوڑے دے د حق یعنی قرآن دین و اکثر روخم اکثر دو دوینا للحق کی کارکون حق لر بدگنن کی دی و لویتبع الحق او کبرابرشی شي حق اخوا اخم دخوایشاتو دو دوی سرا لپ عادې سماواو نوخام مخه خراب شوي بهوي سمنونه خراب شوږ وال اردوزمک که دا دیین د دوی خلکو د خوشاو تعویشي او ځمک اسممان بورچوامن پېه ناغڅو چې په دی کې دي بل اطای ناغم بلګ را وړې د موږ دوی نصحت دوی په غوم پس بوي انزیکرېیم. ده یاداش اخپلنا ده زکر اخپلنا موریزون مخگرزوی مخارون کی دی ام تسألهم خرجا ایاتا غواری د دوینا آمدن پیسی خرج مال مال دی غواری فخراج و ربکانو آمدنی دردستا ورکڑ دردستا خیرون غرد دیران وغو خیر الرازقین او الله فاگ ور رزق ورکون کې دی و اینکا یقیناتا لتدعوهم قام خغ واړې د ویلره داو درکه د ویلره اله سراتن مستقيم تربد لارې نیګتا وا ان الذين او يقيننا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نلري په اخرت باندې ایمان لار اوري ان سراته دلاري د نیګنا لنا کې بول خامقه اوري دن کې دي شن لار او کچار طرح موږ لرومنګ په دوی باندې وکشفنا او لری ګړو مونګه ما بهم هغه چې په دوی باندې دي من دور ذرن سرر تکلیف للج نو خامخ ورن نوزي فی طغیانهم هغه سرکه شیخ په لکی هغه تکلیف لریکم دی بیا سر کوشش کیږي للج خامخ ورن نوزی با دوی فی طغیانهم سرکشیخ پلکی یامغون پریشانه بی سرگردانه بی و لقد خضناغم او یقینا نیولی و ممدی لرا بالعذاب فازا سرا و مستکانو بستابداری اون نکڑلا عجز نشو لی رب بهم رب اختلطا او نئی ور تاجزی اکڑلا نئی زان شرمندکا و نئی اللہ تاجزی اکڑا حتی تراغی پوری اذا پا تحنا چهار کلمن پرانیستا علیه هم پدهی بانده بابن درواز ازا عذابن خوانده عذاب شدید سخت سخت سخ عذاب ولا دروازن بی پرانیستا پدهی اذا هم تیهی مبلسون نو ناسا پا پا دغا وقتی دوی پا حقی که نا امیده و نا امیده ارچانا چه عذاب راغی ده ارچانا نا امیده شو